Dena, dena biltzentu. Me, erramera da, genuke bildu kontserbiak. Kontserbiak stokatzen ahaltu, eta gio emeki emeki despeitzen ahaltu. Estena janariak, sitxia eta hori dena behar segidan eban, eta ez da ez erretz. Horien bada, eungusia ez biltzentu horik, eta horik segidan despeitzen du. U, abos mila eta berreion jenderi emiten du hemen, eta e, beti Betigoitiai da, betigoitiai beti betigoitiai hel Gio, erramera da, joan den urtean, Bulon Arreko bildugintuen 9 tona. Aurten Bulon Arreko bagintin deia 9 tona bildia. Geniak e o dila beharra dela eta emaiten dutela gauzak. Ta aurten espaintza du 1000 tona pasatzia aire zeire. Badia, zen hau uh, gazte Gaztegutira Laguntza Leioetan. Denak ni ezelakoa zu dia, denak Adin Bizka bate, zumi joitendia beste atzuludia. Hola, me Badia ale Laguntza Leia bizikionak orbitia. 100 mozies argitzeko da. Bai, ene ustez guk beti pentsatzen du -o. Yes, gure lelana behar dugu egin, eta azkenian gure lana behar dugu batez ere gure gorputza zaindu, eta eta guk ongi izatea ez, eta azkenian gure lana hori bai, dago eta, eta ene ustez oso oso indibidualizta dago ez, baina bueno, piskana a piskana ene ustez zartzian ere piskat gauzak alatzen dire, eta ni, bueno, harinez guain gehiago pentsatzen beste jendeari ez, yes, eta, eta bueno, hemen eto hori ezkero ikusi ez gauza oso oso, Pozgarria da gauza horiek ikustea eta eta importanteak dire ez, e, jende batzuk pues, e, ezin dute e, irabeteak bukatu, e, ez dute posible ongi jatea eta, eta gauza horiek bankari manterre gurek lana ikara eraten dute eta hori oso oso importantea da ez.